Розділ 13. Бандити. І приснилася мешкові якась плутанина. Жеребчик ворони з коротким хвостом, ніби вієлом. Він пустотливо грається, закидаючи задні ноги. Мчить по полю біля підніжжя стрімкої скелі. Всі сміються. Поливой, Їдусь, Славик, Нікітський. Сміються над ним, над мешком. А жеребчик-то зупиниться, нагне голову. То Тобрикне ногами і знову мчить по полю. Раптом це не жеребчик, а кінь, величезний вороний кінь. Він з розгону кидається на скелю, на зовсім стрімку скелю, і видирається по ній. Він видирається по ній, як величезна чорна муха. А Нікітський стукає по дереву рукояткою на гайки. Тримай коня, тримай коня! Кінь піднімається повільніше і повільніше. Тримай коня, тримай коня! кричить Нікітський. Раптом кінь відривається від скелі і страшенним гуркотом летить у прірву. Гуркіт обірвався біля мешкових ніг. Відроще ще раз дзв'якнуло і затихло. «Тримай коня!» – знову крикнув він з хати на двір і вилаявся. «А, ти поставили відро тут!» – черкнув сірник. Тьмяна скалка освітила високого чоловіка в бурці. На дворі ржали коні і заливався несамовитим гавканням пес. «Це хто?» спитав чоловіку бурці, показуючи нагайкою на хлопців, що лежали в кутку. «Хлопчаки з станції за грибами ходили», – похмуро відповів господар. Він стояв напівроздягнений, з скалкою в руках. Розкуйовджена його борода тінню скакала по стіні. «Та вони сплять, чого ви турпуєтесь?» «Поговори», – крикнув на нього чоловіку бурці. Він підійшов до хлопців і нагнувся, вдивляючись у них. І в той момент, коли, прикидаючись сплячем, Мешко прикрив очі, над ним мелькнув колючий погляд з-під чорного чуба і папаха. Нікіцький. Нікіцький підійшов до обхідника. Паровоз на несківку пройшов. Пройшов, похмуро промовив старий. Ти чого ж, старий чорт, хитрувач? Нікіцький схопив його за сорочку на грудях, скрутив її в кулаці, притягнув до себе, і голова старого відкинулась назад. Горіха! – прохріпів старий. – Гріха на душу не прийму. – Не приймеш? – Нікіцький, не випускаючи обхідника, вдарив його по обличчю рукояткою на гайки. Не приймеш? Через годину повинен поїзд пройти. – А ти в монахи записався? – Він ще раз ударив його. Старий упав. Нікіцький вибіг на двір. Деякий час там чулися голоси, ту під коней, і все затихло тільки пес продовжував гавкати і рватися на цепу. Через годину повинен пройти поїзд. З низківки. Паровоз туди вже вийшов. Можливо, їхній ешелон. І раптом страшна догадка промайнула в мешковій голові. Вони хотять напасти на ешелон. Мешко схопився. Що ж робити? Як попередити? За годину вони не добіжать до низківки. На підлозі стогнав обхідник. Біля нього охаючи і голосячи поралася жінка. Мешко розштовхав Генку. «Вставай, чуєш, Генко, вставай!» «Чого, чого тобі?» пробурмотів спросоння Генка. Мешко тягнув його. Генка брикався, намагався знову лягти на кожух. «Вставай!» – шепотів Мешко. «Вставай!» – він тряс Генку. «Вставай, тут Нікітський! Вони хочуть на ешелон напасти!» Хлопці тихенько вибралися з сторожки. Дощ ущух. Від землі тягло вологою. Стріхи рівномірно падали краплі. Повновидий місяць освічував краєчки рідіючих хмар, залізничне полотно, блискучі рейки. Пес у дворі не гавкав і не гримав цепом, а вив моторошно і тужливо. Хлопці, пройняті жахом, кинулись бігти. Вони бігли стежкою, що вела вздовж насипу, і зупинилися, побачивши на коліях темні постаті людей. Почувся пряскіт заліза. Бандити розбирали колію. Це було найвище місце насипу, перед маленьким містком, перекинутим через глибокий яр. До яру спускався гайок. Хлопці почули в ньому іржання коней, шарудіння, хрустків гілок, приглушені голоси. Тихенько спустилися вони з насипу, обігнули гайок і знов помчали щодуху. Холодний світанок все ясніше і ясніше окреслював контури предметів, розсовував далі. Ось уже видно на станції вогні. Хлопці бігли на всю силу, не відчуваючи гострого каміння, не чуючи шуму вітру. Раптом почувся віддалений протяжний гудок паровоза. Вони на мить зупинилися і знову помчали вперед. Вони нічого не бачили, крім зігнутих залізних поручнів паровоза, оповитих клубами білої пари. Поручні ці все збільшувались, стали зовсім величезними і заслонили собою паровоз. Мешко хотів ухопитися за них, як раптом чиясь сильна рука зупинила його. Перед хлопцями стояв Полевой. Ну, суворо запитав Полевой. Де шлялися? Сергію Івановичу, Мешко важко дихав. Там Нікітський! Де? – швидко спитав Полевой. – Там, у будці обхідника. Вони в яру зараз. – В яру? – перепитав Полевой. – Так. – Вон як? – Полевой на мить задумався. А ми їх тут чекали. – Ну, добре, розвідники. А тепер марш у вагон. І дивіться, більше з вагона не вилазить, а то під замок посаджу.